חיים וחיים. חיים, חיים, חיים. יש נקודה שצריכים לעשות בה אנחנו אמרנו מקודם שלהקים בית מקדש פרטי, שהוא יהיה ברמה כזאת או אחרת, הכל תלוי בך. עכשיו, לכאורה זה לא משפט כל כך חסידי. תלוי בך. מה זה ישות? הכל תלוי בך? יהודי צריך לדעת, בתורה הכי פשוטה, שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. זה פשוט. מובן מאליו שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה בעולם זה תלוי בקדוש ברוך הוא, ואפילו ירד שמענו. באמת, הכל טוב לי בכדור הזה. הכל טוב לי בכדור הזה. הכל טוב לי בכדור הזה. היום שמעתי בטלפון הבן שלי שמוליק, שהוא נמצא עכשיו בטירונות שלו, שהרבי שלח אותו לשם, אז הוא סיפר לי בטלפון שקודם כל כמו שכבר שמו, okay. לא שמו, זה היה די, די בהוראה ברורה של הרבי בצורה הכי פשוטה שהרבי ענה לו שהוא התלבט עם ללכת ומה לעשות, שהרבי ענה לו במכתב שהוא צריך להעביר שיעורים בצבא, שצריך ללמד חיילים. זה היה ממש טירונות? כן, הוא קיבל תפקיד, לא אספר כרגע את כל הפרטי פרטים, אבל הוא קיבל אחר כך תפקיד כפשוטו ללמד. שיעורים צבא, זה התפקיד שלו, הרשמי, נגיד שיעור בצבא, לעבור מבסיס לבסיס ולהעביר שיעורים, זה התפקיד שיעור. שהרבי כתב לו לפני שהוא נתלבט, אז זו הייתה התשובה, אחר כך הקדוש הוא גלגל את זה כאן, עכשיו הוא נפעל בטירונות. אז הוא סיפר לי היום בטלפון, דרך אגב, בין היתר הם הקימו שם מקווה, בבסיס <laughs> טירונים, היום המקווה <laughs> פעל פעם ראשונה. הם קיבלו חפרות, כאילו קיבלו זה, ביום שישי וביום שבת הוא קנה מה שהיה צריך בשביל לבנות את העניין. היום המקווה פעל שם הפעם הראשונה, וכמה, לא יודע כמה, אבל הרבה מהחיילים טבלו לפני תפילת שחרים. לתוך הבסיס טיעונים הקימו המיקווה. ועדיין לא. זה מקווה לפי שיטת הרמב״ם. מדאורייתא לפי שיטת הרמב״ם. כן, שיטת הרמב״ם חוצפה בהקשרים. מספיק... מה? מה שנקרא זה לחכות לגשם. כן, זה מקווה שלא צריך לחכות לגשם. והגשם לא נמצא. הכל נמצא. אז הוא סיפר שהיה להם היום שיחת מפקד פלוגה. לטבעונים. אז הוא... חג'ד אומר להם, שאל אותם שאלת פתיח, למי הצבא כפוף? אז הוא סיפר, שהוא אמר, הקשר המפקד, הוא לימד אותי שצריך להגיד הקשר המפקד, הקשר המפקד, הצבא כפוף לקדוש ברוך הוא. הוא ענק, הוא ענק, הוא ענק. זה הרבה חיילים. זה חיילים שדורים לדתיים? כן. המפקד אמר לו, כן, אבל אני לא מתכוון. כן, נכון, אבל... לאיפה עוד הוא כפוף? מה זה איפה כפוף? הרי טובה של עם ישראל. כפוף לקדוש ברוך זה עבר ברוח טובה. כן, העניין. אבל זה ודאי יהודי יודע, זה ודאי יהודי יודע שהכל כפוף לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומשגיח על כל דבר בהשגחה פרטית. ואין דבר שהאדם עושה, אפילו דבר הכי קטן, זאת אותו מאמר של חכמים, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אתה חושב שאתה הזזת את האצבע כי אתה בחרת. איך אתה חושב? אבל זה שטות. כשאתה מזיז את האצבע למטה, נוקף אצבע זה. נוקף. אתה נוקף את האצבע למטה כי הכריזו עליך מלמעלה. איפה הכריזו? <coughs> מחשבה קדומה דעת. ברצון, בתוכנית האינסופית של הקדוש ברוך הוא, שאיתה הוא מנהיג ומנהל את כל העולמות, שם הכריזו על נקיפת אצבע. ידוע הסיפור שהרגע הקודם מספר אותו בנקודי דיבורים, שפעם הוא טייל עם אביו, ארבעל עשיו, בשדה חיטים, או שדה שעורים, ועסקו בעניינים המוקרים בחסידות. והרבע עכשיו דיבר על העניין הזה, איך, איך כל מה שקורה בעולם, הכל מושרש במחשבה קדומה דאק. כל פעולה הכי קטנה, כל תנועה של הלב הרוח, כמו שהוהשם טוב אמר, שאפילו תנועה של הלב הרוח, זה הכל מושרש במחשבה קדומה דאק. ואז המשך הסיפור הוא שה... המשך הסיפור הוא ש... שהרבה הרייט כתב איזו שיבולת או שעורה ומולל אותה ביד ופיזר אותה. כתב שיבולת ומולל ופיזר. אז הרבה עכשיו מזדעזע מאוד. אבל איך עשית את זה? איך יכול להיות שאחרי שאנחנו מדברים שכל דבר הוא נשרש במחשבה קדומה דעה, כשכל פעולה הכי קטנה מושרשת בכוונה של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה כזאת פעולה, לכתוב שיבולת, וכאילו פעולה סתמית, בלי להתחשב בתפקידה של השיבולת, בכוונה של אהבה, לכתוב ולעשות. הרבי, שהוא כידוע היה חסיד של הרבע הקודם, כשהוא סיפר את הסיפור הזה, הוא אמר, לא, בטח הרבי דהרייאת לא סתם עשה את זה. <אז קדוס> הוא כתב את זה כדי להתרכז יותר באיום, בלימוד. לכן הוא עשה את זה, לא היה סתם, לא יכול להיות. זה מה, הרי התאה אז אולי בין 17, 18, 20, <coughs> לא יודעים בדיוק מתי, אבל לא יכול להיות שהוא עשה סתם פולה. <coughs> ככה רבי, כשהוא סיפר את הסיפור, כך הוא, בהתוועדות, כך הוא אמר. אז ממילא ההנחה, א', ב', של חסידות, שכל דבר זה בהשגחה פרטית. וכל דבר קורה מלמעלה. יהודי נפגש עם יהודי אחר. הוא חושב שהוא נפגש איתו בגלל דבר מסוים, עניין כזה. זה מה שאתה חושב בעיניים שלך. ואפילו אם אתה נפגשת איתו, כי הייתה לך איזו מטרת לעשות איתו איזה עסק, או לבקש ממנו איזה בקשה, או איזה משהו אחר, אתה חושב שאתה נפגשת איתו בשביל העסק הזה. מביא הרמב"א הקודם זה שטות. באמת אתה נפגשת איתו בהשגחה פרטית. כי הקדוש ברוך הוא במחשבה קדומה דאג יש את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא רצה שאתה תיפגש איתו. מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. אז זה א' ב' של חסידות שכל מאורע שקורה בעולם הכל זה בהשגחה פוליטית, הכל זה בא מלמעלה. ולכיוון שהכל בא מלמעלה, מה נשאר לנו לעשות אם הכל בא מלמעלה? פשוט להיות בביטול. ומה זה להיות בביטול? להכיר שהכל בא מלמעלה. זה הביטול. הביטול השלם זה לדעת, והזכירו מקודם את המאמר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז אחד ההסברים שמובאים על זה, הסבר מאוד עמוק, הכל בידי שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ ממה? יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? הביטול שלך. לא כתוב הכל בידי שמיים חוץ מתורה ומצוות. לא כתוב הכל בידי שמיים חוץ מ... אלא מה כתוב יראת שמיים? מה זה יראה? יראה זה ביטול. יש ביטול היש, זה נקרא יראת הטעם, זה הביטול של המלכות. יש ביטול במציאות, זה יראה הילאה, זה החוכמה. יש דרגות לביטול, אבל יראה זה ביטול. אז מה ההסבר פה? הכל בידי שמיים, חוץ מהביטול שלך. זאת אומרת, מה זה הביטול? האם אתה מכיר? זה בידי שמיים. האם אתה, יש לך אפשרות שהקדוש ברוך הוא יעשה איתך הכל ואתה תדמיין במחשבות שלך שזה עושה את זה, שזה תלוי בי, זה אני עושה, זה לגלי, אני עשיתי, כוכי ועוצר ידידי עשה לי את החיים הזה. אם תדמיין או לא תדמיין, זה תלוי בך. באמת מי עשה את זה? הקדוש הוא. ולכן זה בהחלט נכון, וזה א' ב' של חסידות, שכשאדם מסתכל מתוך התפיסה הזאת על החיים שלו, על מאורעות שעברו עליו, על מצבים שהוא נתקל בהם, למה נולדתי שם? למה קרה לי בגיל שלוש כך? למה קרה לי בגיל עשרים כך? למה נתקלתי עם פלוני אלמוני שהוא עשה לי כך וכך? למה קרה כך וכך? אדם, בהסתכלות חיצונית, מסתכל ומצרף, כאילו אומר, קרה כך מילה שזה קרה כך, וקרה כך מילה שזה קרה כך, וקרה כך מילה כל מיני דבר כזה. אבל כל זה הסתכלות לא נכונה, כי יהודי צריך להאמין באמונה שלמה, שכל המאורעות שעוברים עליו ועברו, עליו בחיים. איפשהו נולד, ואיפשהו לומד, ואיפשהו עבר, ועם מי הוא התחתן, ואת הבעיות שהוא נתקל בהן, והקשיים שנתקל בהן, והחוסר שהוא נתקל בו, ודברים אחרים. הכל זה בא בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמנהל את העולם, ואין אדם לוקף אצלו מלמטה, אם לא נוקפים עליו מלמעלה, ויש לך בחירה ואחריות לקבל את זה ולהיות בשמחה. אם זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, וזו הטובה, אני מקבל את זה. מקבל את זה בשמחה. או להתעקש מול זה, ולחשוב, לא, קשה לי עם לא, פלוני אלמוני כי הוא קשה. קשה לי עם דבר כזה וכזה כי יש לי הרגשה כזה. ככה, כל מיני דמיונות כאלה ואחרים. קשה לי כי הוא עשה לי כך וכך, והוא התנהגת כך וכך, ולכן אני מאשים אותו, ואני כועס עליו. יש, והדבר שאנחנו כרגע אומרים זה דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב בכלל בהסתכלות של האדם על החיים שלו, כי שאף אחד לא ידע ושלא נדע משום צער וסבל. אבל לפעמים אנשים אומרים דברים מאוד קשים, וגם הרבה פעמים נדמה להם שזה תלוי בבחירה שלהם, והם מאשימים את עצמם והם כועסים. על עצמם, לפעמים גם על אחרים. והדבר הזה, בלשון של האדמו"ר הבקן כן. בספר התניא, באיגרת כ"ה, זה פשוט עבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה? אומרים אדמו"ר הבקן, כן? כי הסתלקנו מהאמונה. אבל, הוא אומר שמה, אבל הרי אדם בעל בחירה, פגע בו, קילל אותו, הזיק ממונו? אני כועס עליו. אז מה אם אתה כועס עליו? הוא לא עשה לך כלום. זה הקדוש ברוך הוא גזל. מה אתה כועס עליו בכלל? זה הקדוש ברוך הוא גזל. הכל בידי שמיים. ואם הוא לא היה עושה לך את זה, כי הוא היה בוחר בטוב, מישהו אחר היה לך את זה. כי הקדוש הוא הרבה שלוחים למחור, מגלגלים זכות על דף הקיץ, וחובה על ידי חייו. ככה אומר שאתה אומר עוד דקה ודאי. ואם אלא אין לך לכפוס על אף אחד. אבל הרעיון הזה, זה רעיון נכון גם שאסור לך לכעוס על עצמך. בגלל שאם טעית, ואתה עכשיו מאשים את עצמך, או בעקבות מה שעבר עליך, קרה עניין כזה או אחר, מה אתה מאשים את עצמך וכועס על עצמך? כי בזה שאתה מאשים עצמך וכועס על עצמך, מה אתה בעצם עושה? עוד פעם, גם אם קרה דבר קשה ואיום, מה אתה בעצם עושה? אתה כאילו אומר, כאילו אתה אומר, שאתה קובע או קבעת שיקרה כך וכך. הסתלקה ממך האמונה. איזה אמונה? האמונה הכי פשוטה. האמונה הכי פשוטה שהכל בידי שמיים, והרבה שלוחים למקום. ולכן יהודי צריך להיות... וזה הרעיון שעולה פה מתוך הדבר הזה. יהודי צריך <מח> <מח> להיות בביטוי. להיות בביטוי, פירושו להכיר, שכדורך הוא מנהל את העולם, ומנהל את העולם בטובו, ומשגיח על כל דבר, וכל מאורה שאתה עובר, וכל מה שקורה, וכל המחדש בטובו ובכל מקום. ואתה צריך, יש לך תפקיד, יש לך אחריות מאוד גדולה, להכיר הכל בידי שמים. חוץ מירת שמיים, להכיר שהכל בידי שמיים ולהתנהג בהתאם. מה זאת אומרת להתנהג בהתאם? להיות שמח על מה שקרה, כי כל מה שקורה זה בידי שמיים. להיות שמח על המאורעות שעוברות עליך, על כל מיני מצבים שעוברים עליך להיות שמח. ולחשוב, כיוון שבין כה הכל עושה הקדוש ברוך הוא, <אח> מה אני יכול לעשות אם אני אבטל אליו, מה אני צריך לעשות? לא מה שאני רוצה, אם אני אבטל אליו, כי הוא בין כה הכל. בשנייה הבאה, מה צריך לעשות כרגע? מה שהוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה גאולה, הוא רוצה תורה ומצוות. אז כשאתה וטל, ממילא באה משם תורה ומצוות, באה גאולה. אז ממילא זו המחשבה שאומרת לנו, זה האלף, שיהודי צריך לדעת שהכל בהשגחה פרטית והכל מלמעלה, ולכן האלף של החסידות ב' של החסידות, הגימי של החסידות, הדלת של החסידות, עד כבית של החסידות, אפילו הכ"ז של החסידות, אותיות, עם הסופיות, כל האותיות האלה זה מה, מה זה א' של חסידות? ביטוי. מה זה בית של חסידות? ביטוי. מה זה כ"ז של חסידות? ביטוי. כל החסידות, מא' זה להכיר שהקדוש ברוך הוא ומנהל את העולם. והכל תלוי במחשבה קדומה דה אק, ונתחיל להיות בביטול אליו. כמובן, כשאתה בביטול, אתה עושה מה שהוא רוצה. כי למה אתה לא עושה מה שאתה רוצה? למה אתה חוטא? האדם הראשון, למה הוא חטא? כי הוא התעסק עם עצמו, בישות שלו. אז הוא חטא. אם הוא היה בביטול, הוא לא היה חוטא. למה כל אחד ואחד מאיתנו חוטא? מה שורש כל המידות הלא טובות? אומר הרגע הריאט, מה שבא בחזינות, אומר הרגע הריאט במאמרי החתונה, ששורש כל המידות הלא טובות זה גאווה. אתם יודעים, יש לך קצת גאווה, עצבות, וקצת תאוות, וקצת... יש לזה שורש. השורש זה גאווה. מה זה הגאווה? חוסר ביטוי. אז מילא, למה אתה חוטא יש לך מידות לא טובות? אתה נמשך, מתהווה. אבל למה אתה, למה אתה נמשך ומתהווה? כי אתה בישות, כי אתה בגאווה. אז אם היית בביטול, אז ממילא אתה גם לא אוהב לך מידות לטובות, לא ואתה גם לא תכתב. הכל, אז הכל, האלף של הכל, הבית של הכל, עד הכזיים של הכל, ולהכיר בצורה אמיתית ושלמה שהכל מילא שמיים. כשיהודי לומד חסידות, הוא צריך לדעת מה החסידות, לא רק מה כתוב שמיים. מה החסידות צריכה ללמד אותי? צריכה ללמד אותי שהכל בלבי שמים. מה היא צריכה ללמד אותי? שהכהן עוד מלבדו. מה היא צריכה ללמד אותי? ששום דבר, זה מה צריכה ללמד אותי. זה כל המטרה של החסידות. אדמו, את המשפט הזה שכרגע אמרנו, זה בעצם מובא במפורש, "רבי הרי ואריית" אלו הרי ואריית, עושה מח אחדות השם. שהוא אומר שם מפורש שעיקר החסידות זה הביטוי. והוא מביא שמה שאפשר להיות מלא תורה ומצוות וכולי וכולי וכולי ולהיות בתוך הקליפה. כי הנקודה העיקרית של החסידות זה להכיר שהכל מלמד. כל זה הייתה רק הקדמה למה שאמרנו לפני זה. כי מה אנחנו אמרנו לפני זה? מי ששמע את הוא עוד מחזיק ראש. אמרנו שזה אמרו, בנו. <laughs> אמרנו שזה <שדלוי> בנו. <laughs> עכשיו אמרתי ששום דבר לא תלוי בנו. כן. <laughs> <Okay. laughs> אבל מה אמרנו בתחילת הדברים? איך נחזור לנקודה? יהודי צריך להקים בית. <coughs> עוד לא הקים בית. אז את מי עכשיו הוא צריך להאשם? את הקדוש ברוך למה עוד לא נתת להקים בית? הרי הכל תלוי בזה. יהודי רוצה שהבית שלו יתנהל בשלום בית, בבית מקדש. אם הוא בביטול, מי, במי זה תלוי? מה תלוי? זה נכון, תלוי בגלל ברור. אז מה באים בהתוועדות של מושאי ט"ו אב, ואומרים שבעצם זה תלוי בך. זה תלוי בעניינים שלך ובבחירה שלך. ואם אתה רוצה שיהיה להקים בית, תלוי בך, אתה צריך לספור בזה. ואם אתה רוצה, מה אמרנו? איך אפשר להגיד כזה משפט בכלל? עם כל החסידות כולה, זה להכיר שהכל זה בא מלמעלה, הכל זה אלוקות. איך אפשר להגיד כזה משפט? לכן זה באמת נשמע קצת אישות. במאמר שהרבה הרשם הבא בדיוק בשבוע הזה, לפני מאה שנה. אנחנו עוסקים עכשיו בעתר, אז אני כאן מסתכל על המאמרים ש... שנמצאים בשבוע. פרשת עקב, הוא מתחיל בדיוק בנקודה הזאת. כתוב שם במאמר, במאמר הזה, פרשת עקב, אמר מאוד יפה, מאוד כדאי לכולם ללמוד אותו, אמר זוהר כולו, אולי נחזור על נקודות ממנו, אבל כתוב שם כך, והסיר אשר ממך כל חולי, וכל מלווה מצרים הרעים אשר זו תחילת הפרדוסה, הסיר השם ממך כל חולי. מביא הרי הרב הרשב בשם המדרש, והמדרש אומר כך, הסיר השם ממך כל חולי, ממך, אומר המדרש, ממך, בך זה תלוי. מה זאת אומרת? אם לא תהיה חולה, זה תלוי בך. אחריות שלך, זאת אומרת, המדרש דורש. הרי מי הסיר פה את המחלה? הסיר השם ממך כל חולי. אז במי זה תלוי? מהקדוש הוא. הוא יסיר. תתפרד הוא יסיר כל קול חולי. תלך באור, תשמעו את התורה והמצוות שלו, הוא יסיר כל קול קול היה עקב תשמעו, אז תשמע, את המצוות של אז זה יסיר כל חולי. אז הפירוש הפש, הפשוט של הפסוק זה מי הסיר הקדוש ברוך בא המדרש, הוא אומר, למה כתוב, הסיר השם ממך? מה זה הממך הזה? היה כתוב, הסיר השם כל חולי. מה זה הממך? והמדרש אומר, ממך, בך הדבר תלוי. הוא שואל לו עכשיו את השאלה ששאלנו אחת. מה השאלה ששאלת? הוא שואל את דבר אחד. איך אפשר להגיד, איך המדרש אומר שזה תלוי בך? איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי אין אדם נוקף אצבע מלמעלה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה, זה מה שיוכל לצטט מקודם. זאת אומרת, הוא שואל כאן, לכאורה, לכאורה, איך אפשר להגיד שזה תלוי בך? זאת אומרת, אף אחד פה, ברוך השם, לא חולם, זה לא תלוי בנו, זה לא הנושא שלנו, אבל חולי, חולי, ממשיך שמה, מביא שמה, שמה זה חולי? חולי זה... עין. חולי זה עין, כך אומר המדרש. חולי זה יצר חולי זה צינה. כך אומר המדרש. זאת אומרת, מה זה חולי? חולי, מה זה עין, עוד מעט נדבר. מה זה, זה צינה, אבל יש משהו שאנחנו יודעים. לא יודעים, מה עין אנחנו לא יודעים מה זה, כאילו אפשר לצנע, רק אולי מי מילה לא מבין, או... קור, קור, חולי זה קור. חולי זה עין, עין, מה, זה עין? מה זה קשור עין עם חולי? אולי עין הרע שעושה חולי אדם. אולי עין. חולי זה יצר הרע, זה, ש... זה יותר אנחנו גם לא יודעים. אנחנו יודעים גם מה זה עין, זה חולי, גם... עין אחרי יצר הרע אנחנו יודעים מה זה. אז אומר המדרש, יצר הרע זה החולי. החולי האמיתי זה היצר הרע. איך ההסבר לזה באומרי חסידות? ששורש החולי זה הישות של קליפת נוגה. זה חולי. הישות זה חולי. ולכן היצר הרע הוא בעצם חולי. אז ממילא הסיר השם ממך כל חולי, מי יוציא לך את היצר הרע? אז תגוש בו. בא המדרש ואומר, ממך הדבר תלוי. בך, אחריות שלך. אז אם היצר רע, עכשיו נחזור לדוגמה שאמרנו מקודם, ונבין מעט את הבעיה. אז אם המדרש אמר, שאם אמרנו מקודם שחולי זה יצר רע, ואמרנו, היצר רע מה עושה, שעוד לא יקמת בית. לא נעים לשמוע שהיצר רע עושה. אבל היצר לא עושה את זה, לא הקמת בית. אז אם היצר הר עושה לא, לא הקמת בית, או דבר שאולי יותר מכירים, היצר, הבית שלך זה עדיין לא גן אדן. לא גן אדן? אבל לא גן אדן. למה הוא לא גן אדן? כי הוא והיא מתנהגים כך וכך. התפקיד שלך, שזה יהיה גן אדן. הסתמכה יצירך מגננת מקדם, אומרים בברכות. עכשיו, במי זה תלוי? תלוי בקדוש, מי שיעשה את זה ככה. לא, אומר המדרש, ממך הדבר תלוי. אם עדיין לא מצאת את השידוך, אם עדיין הבית שלך לא מתנהג כמו שצריך, אם עדיין אתה לא עושה את השליחות שלך כמו שצריך. במי זה תלוי? בך. בך הדבר תלוי. כי המקור, כל הדברים האלה זה חולי. ומי זה תלוי יכול להיעזר בכלל? אז כאן אנחנו רוצים להישאר קודם כל עם השאלה. להרגיש את השאלה, להביא את השאלה. שאלה בעצם השאלה הזאת, אדוני. יש שתי מחשבות הפוכות לגמרי. לגמרי הפוכות. מחשבה אחת, ביטוי. ביטוי זה אומר... הכל בידי שמיים. אפילו יראת שמיים, זה רק להיות בביטול. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. תהיה שמח, תקבל, תהיה בביטול. זו מחשבה אחת. יש מחשבה שנייה, שאנחנו פחות מבינים אותה, למרות שהיא די גרועה לתורה, שהיא אומרת, הכל תלוי בך. ממך הדבר תלוי. אמנם יש את השאלה על זה, הרי אדם לא מקיף אצבע, אחרי השאלה רואה זה גם תשובה, אחרי השאלה אבות, קח אחריות. הכל תלוי בך, זה לא תלוי באף אחד אחר. אתה רוצה לעשות השליחות שלך בעולם, זה בכלל תלוי. אתה רוצה להיות יותר חסידי, זה בכלל תלוי. אתה רוצה שהבית יתנהל כמו שצריך, זה בכלל תלוי. עוד לא מצאת שידוך, את מי תאשם? בכלל הדבר תלוי. זאת, כשאתה מאשים, אתה מסתבך, כי אתה חושב שזה לא בך תלוי. אתה צריך להבין שבך הדבר תלוי. אז זה שתי מחשבות שהן הפוכות לגמרי, בהבנה הפשוטה, מי שמקדיש. וודאי שהמחשבה הראשונה היא מאוד אמיתית, זה בצורה, כי לא תלוי בקדוש ברוך המחשבה השנייה, להגיד שהיא לא אמיתית, קצת קשה, יכול להיות שם בצער חופשי. אבל איך זה מסתדר עם הביטול, אנחנו לא ממש יודעים קריא. אז לך אין לך אין, שקודם כול נרגיש שאלה, מסיבה מאוד פשוטה. כי יש דברים שאי אפשר לחיות אותם אם אתה לא מרגיש שאלה. וגם דבר שקשור, התכווה באב. אנחנו חוגגים אותו. שהזכרנו מקודם שכתביו אב זה גילוי, ככה רואה הרב עכשיו, שזה גילוי, והרבי מביא את זה במעורים, גילוי פנימיות עתיק במלכות. גילוי פנימיות עתיק. ופנימיות עתיק קוראים רדלה, רשע ולא ידע ולא הקריאה. בכתבי הארי כתוב, במובן חסידות, שיש ספקות מה נמצא שם בתוך הרגלם. יש ספקות, יש אי ספקות, הוא מונה שם ספקות. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. ספקות. מה הרגלם מכיל? זה קצת תמוה על הארי הקדוש, שהוא מספר לנו שיש שם ספקות. אם אתה לא יודע, אל תלאה אותנו. אל תלאה אותנו. אתה לא יודע, אתה לא יודע. מה נעשה? אתה... הכל אפשר לדעת. מי שלא יודע, לא יגיד שיש לו ספק. הוא לא יודע, לא יודע. אם אתה יודע, מה אתה חושב ספק? גם רש"י קצת נפל בזה. רש"י גם היה לו לא, משהו כזה. למשל, כתוב בתורה, הם... רבקה, אם יעקב ועשת. בסדר, התורה אומרת שרבקה היא האמא של יעקב ועשת. כותב רש"י, איני יודע מה מלמדנו. אתה לא יודע. הכל אתה יודע? אם אתה יודע, תגיד מה שאתה יודע. אתה לא יודע? הכל אתה יודע? אז אתה לא יודע. תשאירו אותנו גם, אנחנו, ברשותכם אנחנו יודעים. לא, איני יודע מה מלמדנו. ויש עוד מקומות כאלה. אחד ההסברים לזה, שיש דרגה פנימית, שהיא הדרגה העצמית, שהיא באה כשלא יודעים. זאת אומרת, אני לא סתם מנה את הספקות במדלן. הוא מנה מה זה ככה, ככה, אולי ככה, אולי ככה. לא סתם מנה את זה. כי הדרגה הזאת נתגלה על ידי שאתה מבין שאי אפשר לדעת את זה. אתה מבין את הספקות. הספק זה משהו מהותי בדרגה הזאת. כשרש"י רוצה להגיד לנו שהטעם, <coughs> הטעם של אם יעקב ועשיו, איך לבקע היא אימא של יעקב ועשיו. למרות שיעקב ועשיו זה שני הפכים קיצוניים, זה טוב וזה תיקון, זה יצרה וזה יציר הטוב. כשהוא רוצה לענות לכם שהטעם האמיתי של רבקה היא האימא של יעקב ועשיו, <coughs> אז מה הוא אומר? <coughs> איני יודע להגיד לך, כשאתה <coughs> לא תדע, אתה תבין למה היא האימא של יעקב ועשיו. כל כך שאתה חושב שאתה יודע, אתה לא תבין את זה. כשאתה תרגיש שאתה לא יודע, אז תבין. אז ככה גם בחיים שלנו. אחת השאלות הכי עיקריות שקשורות פה עם המקום, שאתם מדברים עליו עכשיו, זה בדיוק השאלה שעכשיו אני מי שמבין, שהוא לא מבין, הוא לא יכול לדעת את הסתירה הזאת בין הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, בצדות שמח, הקדוש ברוך הוא ימציא לי את השידוך שלי, הקדוש ברוך הוא ידאג שהבית יהיה בית מקדש, בית מקדש ירד מהשמיים וחם, לבין הכל תלוי בך, בך. עשיתי את כל מה שאני יכול אומר לנו הרבי, עכשיו עשו את שלכם, צריכים כאלה וכאלה שיתעוררו, הכל תלוי בנו. מי שלא מבין את הסתירה לא מרגיש את הסתירה הזאת, גם לא ייצא את הפתרון לך. יש איזה מקום מסוים שאנחנו מתחברים עליו על ידי הסתירה, על ידי הקונפליקט, על ידי שני הצדדים ביחד. וזה אחד המקומות הכי עיקריים שעכשיו אמרנו. עכשיו בואו נשאר קודם כל עם השאלה, כדי שתרגיש אותה, שבאמת זו שאלה שכל אחד תשאל ותשאל את עצמו. מי גרם לי את מה שאני נמצא היום? מי הוביל אותי לאיפה שאני נמצא? אני או הקדוש בו? התשובה, רק הקדוש ברוך הוא ורק אתה אין, או אני או הוא. יש לך בעיה, נכון? אתה לא יודע. אבל האמת היא שהכל תלוי בך והכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אתה לא מסתדר עם זה? ברוך השם. אם היית מסתדר לפי מה שאתה חיצוני ושטחי. אתה לא מסתדר, אתה לא מבין, אתה עיר. הגעת למסקנה שאתה לא מבין, ברוך השם, התקדמת. <laughs> אם אתה חשבת שהבנת, חשבת שהבנת איך זה הולך, <laughs> אז סימן שמה שאתה לא מבין. אם חשבת שאתה יודע מה הכוונה שהקדוש לא מנהלת כל העולם. <laughs> זאת אומרת, היה לו לא, לא איזה פתרון פשוט ככה, כמו שהוזכר מקודם. <laughs> כן, פתרון פשוט, הכל בידי שמיים, <laughs> מצוין. חוץ מידי שמיים, חוץ מידי שמיים, מצוין, אני יודע את הפתרון. כתוב משאר פורשת, פרקי אבות. הכל ברור לי? יש לי עולם ברור. יראת שמיים זה אני. שאר העניינים זה הוא. הכל בסדר. הכל ברור, חד ופשוט. מי שיש את הפתרון הזה כנראה לא נכנס בכלל להבין את היסוד האמיתי של התפיסה. גם את העניינים של יראת שמיים הקדוש חומר האל. נזכרנו עם בשבת, את המדרש. איפה התחילו החטאים? כן, איפה התחילו החטאים? מי החוטא הראשון, הכי גדול? אדם הראשון. כן, אדם הראשון, הוא חטא. כתוב מפורש בתורה שהוא חטא, נכון? הקדוש הוא שאל אותו, למה עשית את זה? ובמיוחד שהוא עשה את זה, בבחירה החופשית שלו, מה הקדוש בר עשה אותו? זרק אותו רגע העניש אותו. מי חטא? אדם הראשון, קח אחריות, אתה עשית. בא המדרש ומסבך אותנו. מה המדרש אומר? נורא עלילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא בשפה המודלנית שלנו, תפר לו תיק. היום מדברים, היום מדברים, יש הוכחות מוחשיות בעולם. תראה, רוצים להושיב מישהו ברצח, הוא לא רוצה להיות רע, אבל תופרים לו תיק, סמרים לו את זה. אפשר לסמל? אפשר. כשיהיה פיתח להקליט אותה קודם. מקווה שזה יעזור. תופרים לו תיק. אפשר לתפור תיק. אז הם לא יכולים לקחת זכות יוצרים על הרעיון הזה. הם לזה עלילה, או איך שהם קראו לזה, הם קוראים לזה זכות יוצרים. המדרש אומר שזה תרגיל שהקדוש ברוך לאדם הראשון. תפר לו תיק. בא אליו בעלילה. ארגן לו את זה, הוא בעצם רצה שהוא ייכשל, ארגן לו את זה, הוא עשה לו את זה. אחרי שהוא עשה לו את זה, באים אליו, אומרים, אתה אשם, איך עשית את זה? רגע, אני אשם או הוא אשם? אשמכם אשמים. לא מבין את זה? מי יחסך, עוד שנינו אשמים? אתה לא מבין, מה אפשר לעשות? יכול אפשר להבין? יש משהו בסיסי בתפיסה שזה מראה לנו, מראה לנו שלא, יש דברים שהתשובה שלהם, איני יודע הטעם של רש"י. איני יודע. האיני יודע שבשני צדדים שיש לו לתפוס אותם, שם נמצא הטעם. לא שאין טעם, אבל הטעם נמצא באיני יודע הטעם. זה היה של רש"י. אז בין עברנו עכשיו בשאלה, שהשאלה הזאת היא מאוד מתאימה לפתריו ואב. היו שואלים כאלה. מה? היו שואלים כאלה. כן, היו שואלים כאלה. יפה, יפה. זו שאלה מאוד מתאימה. כתוב שבנות ישראל היו יוצאים בבגדי לבן שאולים. ביקשו מהשני שייתנו לו. אז עכשיו כנראה הם שאלו את השאלה הזאת שם בתקופת באב. אנחנו רוצים לעשות שהולכים לבכות בקרבים. אז אנחנו צריכים למצוא שידור, נכון? אבל את השידור הזה לא צריך להביא לנו. אז מי תלוי? אז זו הייתה השאלה שלהם, כנראה, זו הייתה השאלה שהם שאלו ככה או ככה, בסדר. אז זו השאלה של כתביו באב, והשאלה הזאת, כמו שהתחלתי היום את הדברים, מאוד מאוד קשורה ל-11. זה המקום הזה. ה-11 זה המקום ששם מתחברים עליו בהשאלות, שאתה לא מבין את הכלוקים ולא מבין. עכשיו, מי שרוצה להסביר לי את זה, עכשיו אנחנו מוותרים מראש על ההסבר, כי שלא ינסה להסביר את זה מבחינת העניין, וצריכים להרגיש כשאלה. שאלה, זה המקום הכי נכון, זה הספק שלנו, זה הספק הכי נעלה. היה פעם איזה יהודי שהקדוש הוא ירחם עליו ויוציא אותו מעמקי הקליפות שהוא נמצא בהם. שעוד עדיין הוא לא היה באמפי הקליפות, זה כמו התולעת, כמו התולעת, ש... כמו התולעת שמחלחלת בבן אדם, עוד לא רואים כלום. הוא היה יהודי תלמיד חכם, כשהכרתי אותו טוב, <עד> שלמד הרבה חסידות ודברים אחרים, אני לא אזכיר פה את שמו, אז לא יודעים את זה שהוא, שהוא כבר בהתחלה, שהכרנו אותו לפני עשרים שנה, היה שם משהו קצת לא מריח טוב. לא מריח טוב. פשוט יחסידי לזה, משהו שוב. לא מריח טוב. איך הרגשתי שלא מריח טוב? הוא בא לתת הרצאה, והוא דיבר כל כך יפה אצלנו, שעשינו אז בגוש קטיף, או לפני שפינו את עזה. גוש קטיף של... עכשיו אפשר היה לנסוע... בחופשיות, לפני הסכמי אוסלו. אז אפשר לנסוע שם בצומת רפיח, בכיף, הכל היה בסדר, אבל לפני שהם... מה? לפני שעשו את השלום הזה, כן. לפני שעשו שלום, נסעתי בעזה, או ליד עזה, בכיף. אפילו בלי נשק. סתם הולכנו הים, לגוש כתיב, שאחר כך בונקרים לא עזרו שם, אבל... נסע לנו בכיף, אה? נראה לי טוב, מידי לבור. כן, אף היה יותר בטוח. מלון קטיף, זהו, אז היה שם, אז אותו אז לארצות, הוא בא, ואז ראיתי אותו פעם ראשונה, ראיתי שיש לו שיער ארוך. ולגוש בגדי לבן. לא מריח אותו. שאלתי בגדי לבן. אחר כך, בשלבים האחרונים של לפני התולעת שאכלה אותו, מבפנים, אז הוא כתב חוברת על עולמות הספק. התחיל לקדש <אח> את הספק. כמה הספק הוא חשוב. עולמות הספק. אחרי זה הספק הזה, בגימט יעמלק, הכריע אותו לגמרי, שהוא הפך להיות אחר כך היום עם... הקליפה הכי חזקים, ממש טומאה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, mm -hmm. עניינים מאוד מאוד קשים, הרבה השפעה על ועוד מכנה את אבל היינו אז חברים, בתקופה ההיא, אבל היא אני... ממש קליפה קשה ביותר. אז, ה... אז הוא התחיל עולמות הספק, שראיתי, אני זוכר שראיתי את החובבת הזאת בכפר סבא, כאילו הגעתי לכפר סבא, באיזה מקום, ונתקלתי בו, ממש... אז זה, יש ספק של קליפה, זה הספק הכי גרוע שיכול להיות. הספק הזה של הקליפה זה עמלק, עמלק בגלל ספק. אבל יש, וזה ספק שצריך, מכור חמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. הספקות של עמלק צריכים למחות מתחת לשמיים. זה המקום. הכי מקרר, הכי בעייתי, שקצת יזכיר לכם את הצנעה שהזכרנו קודם. יש צנעה, עמלק הוא צנעה, הוא מתאים ספק, אבל יש ספק שהוא לא ספק מקרר, וספק שמעורר אש בוערת, וספק שמעורר רצון עד כדי מסירות נפש, כמו שלמדנו בבוקר, רצון עצמי של הנשמה לעצמות, שהרצון העצמי של הנשמה לעצמות הוא בא מההתבוננות בספק של הרגליים. זה המקום הזה שעובר לך, שכמו שהזכרנו מקודם, שבעצם הכל זה דידי שמיים. הכל הקדוש ברושל. גם את הכישלונות שלי, וגם את הנפילות שלי, וגם הכל, הכל הקדוש פה עושה. הוא איתי שם בכל, אני לא מבין את זה בכלל. אבל הכל הקדוש פה עושה, אני רק צריך שהוא עושה את הכל. מצד שני, אתה עושה את הכל, בך הדבר תלוי. הכל תלוי בך. להסיר את החולי זה ממך תלוי. הספק, איך זה יכול להיות, כשאדם תפקה על משנה צדדה, בצורה נכונה? זה מעורר בו את ה-11 יום לחודש. זה מעורר בו את הבחינה הזאת של ה-11, שהיא הבחינה שאיתה תלויה עלולה. אז קודם כל נעשה לחיים לחיים ונשאר עם הספק מימתי, עם הספק האמיתי. תגיד לחיים, אתה אמרת לחיים? תגיד לחיים, זה יובל, זה העיקר. Who <laughs> my לחיים לחיים שיהיה את כל הברכות, את כל הישועות, Amen. בכל התחומים, בן חיים וזונה, כל העניינים. Amen. לחיים לחיים. נו משה, אמרת לחיים, שיהיה תשובות טובות. שבית המקדש יצור. לחיים, לחיים. אמרנו שהמדרש אומר על הסתיר השם ממך כל חולי, שחולי זה שלושה עניינים. עין, יצר הרע ושנאה. יש שלושה ימים של חולק, עין, יצרה וצינה. עין ועין. עין. עין. עכשיו בכלל אנחנו חסידים. כשאנחנו חסידים, אנחנו יודעים שרבי אומר שהכל כבר מוכן וצריכים רק לפקוח את העיניים. לפקוח את העיניים. אז כנראה לפקוח את העיניים ולהתמודד עם הקליפה הזאת, החולי הזה, שזה עין סגורה. יש, יש, יש מובן במאמרי החסידות, שאם אנחנו נסתכל על בן אדם, מה ההבדל בין אדם שנמצא בגלות, מה זה גלות? התחלת הגלות זה שינה. גלות כידוע זה שינה. אחרי זה בתוך הגלות של השינה יש יותר תורות יותר קשות מהשינה. זה גם כבול בכבלים וכולי וכולי וכולי, אבל ההתחלה זה שינה. אריץ לכן יוצאים מהגלות, הכבוד כאורה למה תשע? אומרים לקדוש ברוך הוא. תתעורר בעל שינה? כדי שאנחנו נתעורר. אני יש שינה וליבי ער. יש שינה. מובן בחסידות, שאם נסתכל על בן אדם ונסתכל מה ההבדל בין אדם ער לאדם ישן. האוזניים, אותו דבר. אתה לא רואה. האף, אותו דבר. הפה, אנחנו מקווים שגם במשך שאתה ער, הפה שאתה מסתגור. יש גם כאלה ששני פה פתוח. כן? גם אפשר לדבר בשינה, כמובן. אז הפה גם לא מבדיק. אבל הרבה גם לא מביאו את האדם שישן. ידיים, רגליים, אז בואו נסתכל על הבן אדם. איך נדע שהוא ישן או לא ישן? הוא יושב ליד הגמרא. איך נדע אם לא ישן או לא ישן? אבל הוא יושב ליד הגמרא עכשיו. מה? ישן ועקיץ. ישן אבל ישן ועקיץ. גם יושב ועקיף, אתה תסתכל עליו בעיניים, תראה שהן מזגזגות. זה לא פה. את ההבדל, זאת אומרת, העיניים שלו סגורות. כשאתה רואה את העיניים הממוקדות, אתה תדע שהוא רואה ערנות נבחנת בעיניים. לא באוזניים, לא באף, לא בפה, לא בשאר האיברים, הכל אותו דבר. השינה מתחילה ונסגרת בעיניים. ממילא, כשרבי אומר לנו, פתיחו את העיניים. מה הוא אומר לנו? פתאום הראו. כי כשהעיניים סגורות, אתה לא רואה, אתה ישן, אתה בגלות. אתה פוקח את העיניים, אתה מתעורר. יש נקודה בסיסית שהמציאות של גלות, מילא גלות ושורש כל הבעיות, מתחילה בעיניים. או העיניים הסגורות שלך, סגורות פיזית, או סגורות פנימית, ונקרא אוי לעיניים דחמים ולא ידעים מה חמים. זה הנכון של הזוהר. אוי לעיניים שרואות ולא יודעות מה הן רואות. <אז, אז הבעיה הזאת זה בעיה של העיניים. העיניים סגורות, הן רואות, אבל לא רואות מראות. אז יש. בעיה לעיניים. היה יהודי נחמד, היום יהודי נחמד. כשהרבי אמר לפקוח את העיניים, אף הוא עוד מספיק ידע. הוא אופציה. זה המקצוע שלו. אמרו, היה מנהל בית חב"ד. היום הוא... אתה משחק, אולי לא גיבליץ, אולי משהו אחר. זה היה העיניים. מה? אתה לא מכח העיניים. אז הוא כתב, אז, אתה רואה משפחת העיניים, הוא הוציא סטיקר, כאופטרנותי, לא זוכר בדיוק מה היה סטיקר, אבל אם אתה לא רואה משיח, תבוא אליי. כשאיש לא משיח, זה יכול להיות... כן, ואין. הוא בבישק. הוא מתפלל רגיל. כן. אז בקיצור... <laughs> בקיצור, בקיצור, יש משהו בסיסי בגלות שהעיניים סגורות. זה, העיניים סגורות. או עיניים רואות ולא רואות מראות. זה השורש זה השורש של החולי. זאת אומרת, החולי זה הגלות. החולי זה הניתוק מהקדוש, זה כמו שנבין. השורש של החולי, שהעיניים לא רואות. עכשיו, כיוון שאנחנו בהתוועדות, אנחנו צריכים לדבר לפי הסדר. אז קודם כל, הסדר הראשון, שיהודי צריך לדעת, צריך לשמור את העיניים שלו. כי העיניים רואות, רואות דברים. או ראו דברים. והעיניים שרואות גשמיות אוטמות את הנשמה. ראיית הגשמיות השלילית, החוי, אוטמת את הנשמה. פעם היה הנהגה כזאת לא להסתכל חוץ מידה לדמות. לא להסתכל, כתוב על רב שלא להסתכל חוץ מידה לדמות. דל אל עמוד זה שם הוויה, ככה כתוב בספרים. כל מה שהוא רואה זה שם הוויה. אבל שם טוב כותב בצוואת הריבש, <coughs> אם אני זוכר נכון, דברי של שם, שיש עניין <coughs> להמעיט לראות את הגשמיות. <coughs> איזה גשמיות הוא דיבר, רבי השם? שמאים, ארץ, בני אדם. <coughs> לא גשמיות פעוותנית, uh, חומרית. הוא שאלה להמעיט לראות את הגשמיות, והוא הסביר למה. כשאתה רואה את הגשמיות זה מגשם אותך ומונע ממך לראות אלוקות. אז יש הנהגה של להמעיט לראות גשמיות. עכשיו בהנהגה הזאת היא אומרת לנו, ההנהגה הזאת אומרת לנו, שעוד פעם אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל רק אומר לנו, יש כאלה שהמוח שלהם מלא גשמיות. הוא רואה מהדורות חדשות. אין שם דברים רעים. זה אני מקווה. לכאורה, חדשות. אבל אתה רואה את העולם. מה אתה רואה את העולם הזה כל כך הרבה? הוא ממלא לך את המוח, חותם לך. בטח אם אתה רואה דברים אסורים, דברים שליליים, המוח מתמלא. ונאטם. ועצם זה שיש לנו, <coughs> עצם זה שיש לנו בתוך המוח שלנו כל כך הרבה ציורים של העולם הזה, שהעיניים אספו במשך השנים, צריכים עבודה מאוד גדולה לנקות את הציורים האלה שיש לנו בתוך המוח. צריך לעשות תשובה על זה ולנקות את הציורים האלה, השליליים. את הציורים האלה צריכים, אין להם תקנה, אלא שריפה. ככה מובא בממרי החסידות, כן? ככה מובא בממרי החסידות, שזה הסוד של שריפת אפר הפרה, שריפת פרה אדומה, שבעצם הכוח המתווה אפשר להעלות לקדושה. אבל, אומר הגמור הרבי קריטה, הציורים הרעים אי אפשר להעלות למדושה. מה אפשר? לשרוף אותם. לשרוף אותם זה לבטל אותם. שריפה, כמו שאמרנו, זה דבר, לא דבר קל. צריך לדעת שהציורים הגשמיים של העולם, צריך לשרוף אותם, לנקות את המוח מהם. איך שורפים אותם? איך שורפים? על ידי אש. כשיהודי מתלהב לעניינים של קדושה ומתלהב לראות מחזות של קדושה, למשל אחד המחזות של קדושה הכי חשובים זה לראות את פני הערבים, כשיהודי מתלהב, מעורר את הצמאון, את האש, שמא לך נפשי, קמא לך בשרי וארציה וארגנה, כן בקוזף חזיתיך, לראות עוזיך וכבדיך. צריך לראות את הצווה, לראות מחזות של קדושה. אבל זה, האש הזאת, לראות מחזות של קדושה, הוא שורף את הציורים הרעים. אבל אנחנו כרגע לא עוסקים בלשרוף את הציורים הרעים, אנחנו לפני זה, באסור מרע. יש חולי... במוח שלנו, שקשור עם הצימורים הרעים, עם התמונות הרעות שראינו. ויש בזה דרגות, כמו שאמרנו. עצם תמונת העולם בגשמיות זה כבר תמונה רעה, ל... ודאי שתמונות יותר גרועות, תמונות רעות. וגם האדם שמאמין למה שמראים לו בחדשות, מאמין לזה כנראה, רואה את זה, וחושב שזה העולם. לא משנה, עוד לא פעם בלי קשר לדברים לא ראויים שמראים שם מצד אלא רק מראים, הוא רואה את אז הראייה הזאת, היא מעוותת לו את המחשבה האמיתית, כי זה לא העולם. בכלל, צריכים לדעת שהשליטה הכי קשה של הקריפה בעולם, זה דרך התמונות האלה שמראים. כל הבעיה היום של הכדאה האנושית, כל המוח האנושי, בוודאי המוח של עם ישראל, זה מה שמראים לו, זה, זה מה שאוטם אותנו וחוסם את הגאולה. מה שמראים לנו את העולם, מראים לנו את העולם באופן מסוים. אנחנו לא צריכים לראות אותו, אלא שמראים לנו אותו, אז אכן אדם שרוצה קצת לחוס על נפשו, להוציא אותה מהחולי הרוחני, להוציא אותה מהגלות, צריך לקבל החלטה שלא מעניין אותו בכלל לראות את העולם הזה כמו שם. אתה רוצה לשמוע אינפורמציה כזאת או אחרת שחשובה לך, תקרא אותה במקומות נאמנים, בדיוק תקרא אותה, תשמע אותה, אתה <אח> הולך לראות אותה. לראות יותר מדי את העולם זה אוטם את המוח שלנו. וזה הפוך מה שהרבי אמר לנו, לפקוח את העיניים, כי זה בדיוק סותם את העיניים. זה החולי, לכן זו הכוונה של המדרש, שחולי זה עין. חולי זה עין שרואה לא מכון את המציאות. רואה, יש לה מחזות. אז אתה חולה כי ראית. מה עשיתי? <ש> <ש> לא עשיתי כלום. לא עשיתי כלום. ראית, <ש> <ש> אתה רואה, ראית, אתה רואה בעין אמיות, אתה חולה. אומנם, זה חולי עדין, זה השורש של החולי. כל הבעיה של החולי הזה, כך אומר הרבי הרשב, כל הבעיה של החולי הזה, שהיא לא נותנת לך לראות אור. כשיהודי בא ואומר, <coughs> אני אתן לך מעמד חסידות כתוב שם על הספירות, על סדר ההתצלשלות, האמת זה לא עושה לי כן, מדברים איתי על יצרה שלי, דברים כאלה אולי זה עוד יזיז אותי קצת, אבל מדברים איתי בעניינים מופשטים, עמוקים. מאמר חסידות לא עושה לי כלום, זה לא מאיר לי. כי אם אדם, איך יודע, מה להיות? שכל מאמר חסידות שאומרים, אני לו אור. וואו. ככה זה. אור יש שם. יש שם אור. למה זה לא מהיר לך? <coughs> פשוט מאוד, כדי שהאור יאיר, צריך שהעיניים יהיו תפוחות. אתה יושב בחושך. אתה יושב בחושך. העיניים שלך, או לא, יושב בחושך אין אור. החושך או, אתה יושב באור ואתה סוגר את העיניים. או שמו לך, כמו בחקירת השבת, שמו לך מכסה שחור על העיניים. שלא תראה. שם את הרציה מולך רדיעה על העיניים. עכשיו הכל חשוב, לא רואים. אז בטח כשאתה מסתכל במאמר חסידות, לא רואה אור, לא מעניין אותי, לא מדבר אליי. בטח כשאתה לא מדבר אליך, כי העיניים סגורות. משהו בעיניים אטום אצלך. אז לכן אתה לא רואה. וזה החולי. זאת אומרת, החולי, הבעיה של הגלות, מתחילה קודם כל בחולי הזה של העיניים, שהעיניים רואות, לא מה שהן צריכות לראות, יש שם כל מיני ציורים, <coughs> וכמו שאמרנו, זה לא רק עניינים שזה עניינים הכי חשובים, עניינים של צביעות, אלא, שזה ודאי עניינים מאוד מאוד חשובים, אלא בכלל לראות עולם, איך האסללים פעם, לך תראה עולם, לראות עולם, זה בדיוק הפוך מלראות אלוהים. כי העולם מעלים. כשאתה רואה עולם וראית עולם, העולם מעלים. וצריכים לשרוף את הציורי עולם. האנשים עתיקים. האנשים מעלים. צריכים לשרוף את הציורים האלה, כדי את העיניים. עכשיו זה, זה הסור מרע, זה החולי שהוא עין, שמונע ממך לראות אור. אבל יש גם את הרפואה של העיניים. הרפואה של העיניים זה על דרך מה שכתוב בחסידות, שאותיות מחכימות. למה אותיות מחכימות? כשאתה מסתכל על האותיות של הספר, אותיות של קדושה, הם יעשו לך חוכמה. אותיות מחכימות. מה זה חוכמה? ראייה, אור, חוכמה זה אור. החכם עיניו בראשו, יש לו עיניים פגוחות, הוא רואה. אז מה עושה את העיניים יפתחו? אותיות מחכימות. למה? כי זה מוחשי. כיוון שזה מוחשי, אתה רואה את האותיות הקדושות, ואתה מסתכל עליהן כאותיות קדושות, אז זה פוקח לך את העיניים, מחכים אותך. אבל לא המוזמן הזה בחסידות, ולמדנו את זה גם כן השנה. מוסבר, כשיהודי לומד מאמר חסידות, הוא צריך לראות את מה שהוא למד. <coughs> לראות הכוונה להתבונן בזה בסכר, <coughs> ואחרי זה לקבל תמונה מוחשית של מה שהוא למד. לראות את זה מול העיניים. כמובן בצורה מופשית, אבל לראות את זה. יהודי צריך לקיים... ומרום עיניכם וראו מי ברא אלה. להסתכל על העולם, להסתכל על הבריאה, לא רק לדעת, הקדוש פה את הכול, אלא לראות בעולם את הכוח האלוקי שמעוור אותו, לראות, כאילו, לדמיין, לצייר בעיניים <coughs> איך הקדוש פה בו עכשיו בורא את כדור הארץ ואת השמש, ואיך לראות את זה. ואיך הוא בורא אותך כרגע, ואיך כל צמח שהוא בורא. לראות. כאילו לראות, לראות את מאמרי החסידות, לראות אלוקות. זה התיקון, זה העיקר, כמו שאמרנו לי קודם, לראות את התמונה של הרבי. לראות את הסרטים של הרבי. זו התשובה האמיתית. צריכים לדעת שבהשגחה, אמרנו שהכל בהשגחה פרטית. אז כשאנחנו היינו קטנים, זה לא היה לפני הרבה זמן, עוד לא היה פה בארץ, אני זוכר את הזמן שהתחילו, שהכניס את המחשיב שאפשר לראות. אז זה היה בעדינות, בעדינות קצת, ככה, אחרי זה זה גדל, ערוצים, זה וזה, ויום, בכלל אתה יכול לקיים, תבוא יומה ולילה, מה שאתה רוצה במחשב, אתה יכול לראות הכול, מה שלא תראה. כן, מי שאמר לי וורט, מאוד יפה בשבת, מר ברונסקי אמר לי וורט, מאוד אהבתי אותך, הוא אמר ש... יש היום שלושה מכשירים, טלוויזיה, רדיו ואינטרנט. <מח> מה? הוא אמר את פה? לא אמר, אז הוא אמר, הוא אמר, הוא שהוא אמר ככה, שנראה לי, הוא, הוא אמר ככה, שטלוויזיה זה קליפת החוכמה. רואה? רדיו זה קליפת הבינה, ששם שומעים. יש גם עניינים של שמיעה, זה עוד עניין. ואינטרנט זה קליפת הדעת שם אתה גם רואה, שם שומע, גם מחובר לזה עם עצמך, גם שותף פעיל. זה מה שמוסבר בחסידות על ה... לא הסביר את הווד, אבל זה מאוד מאוד אמיתי. זה ממש... כי בחוכמה, בעין, אתה רק רואה, אתה לא פעיל. שמיעה ורק שומעת, זה בדיוק מתאים לחוכמה ולבינה. רואים ושומעים. נראים את זה שם הכל. והכל, פירושו שבתפקידת העיל הזה, זה נקרא הדעת, זה קליפת הדעת שהיא הקליפה הכי קשה. אז צריכים לדעת, צריכים לדעת להיזהר לכבוד אימארם היום על הרי... עכשיו על הראייה. <קפ> העולם הוא מלא ראייה, וכמו שאמרנו, זה תופעה, התופעה הזאת של הראייה. היא תופעה ממש ייחודית לדור שלנו. עוד פעם, אני לא יודע כמה שהדמיין שלי לבן, בכל אופן אנחנו עדיין צעירים, אנחנו זוכרים שזה התחיל. זה לא כל כך עתיק, זה לא אפילו אבותינו. ודווקא נגיד המחלה הזאת של הדור, זה אפילו שהרעתי מוסרט. אפשר לראות. כל הזמן, את התמונה של הרבי, בצורה הכי בכ... כמה סרטים יש לנו לרדה על היד? בקושי. קטע קטן ש... מה נדבר בכלל על רדה על השווא של קושי <coughs> <נרד> <coughs> שיש לנו תמונה אחת? לרדה המערש אין אפילו תמונה. והצמח צדק היא ציור. באדמו"ר <coughs> האמצעי גם יש כתב יד. באדמו"ר זה כן גם ציור. אבל הרבי... אם היינו רואים היום התוועדות שידור הפרטה של ההתוועדות של הדמורה הזאת... מה זה? תראו לעצמכם מה זה היום. מה? אז ראינו, אנחנו רואים, רואים, יש לנו. התוועדות של הרבי זה אותו דבר כנראה בדיוק כמו ההתוועדות של הדמורה הזאת, התוועדות של הבעל שם טוב, אם לנו הסרטה. אז יש לנו התוועדות של הבעל שם טוב, כי בהתוועדויות של הרבי יש התוועדות של הבעל שם טוב, והתוועדות של המגיד, והתוועדות של האדמו"ר הדקן. כל ההתוועדויות מוסרטות בשידור מלא בהתוועדויות של הרבי. לפעמים אתה רואה משהו אצל הרבי שזה בטח הבעל שם טוב, לפעמים אתה רואה משהו אצל הרבי בטח... המגיד, והצמחצנת, לכל, בהתוודות של הרבי יש הכל. כי המלכות כונסת כל מאורים, והרבי בספירת המלכות שכוללת את הכל, והיא מקבלת מכל הספירות כולם, ובניין המלכות, אצל הרבי יש את הכל. אז זכות מיוחדת בתקופה שלנו לראות את הרבי. זכות של מיוחדת לראות. שמבחינת מסוימת צריכים לדעת שהזכות לראות, יש בה היום את כל היחידיות וכל הדולרים, זה משהו שלא היה לפני זה. במושג שכשראינו את הרבי ברוך השם בעיני בשר הגשמיים, שזו הייתה חוויה נפלאה ועצומה, אבל לא היה בה את כל העושר ואת כל התירותי פרטים. כי היה משהו מסוים שהחלנו לראות. היום אפשר לראות הרבה הרבה יותר מלפני בפנים. עוקב <עור> זה רק תמונה, רק סרט. אבל עכשיו בתוך הפרק יש שתי עניינים. אז זאת אומרת, הזכות שלנו, חלק מלפקוח את העיניים, זה להעמיק את ההתקשרות האמיתית. במיוחד שאנחנו צריכים לנקות את כל ראיית העולם, זה להעמיק את ההתקשרות האמיתית, שבזה אפשר לראות מי שיראה. 24 שעות זה גם בסדר. כן, צריך אולי לעשות עוד דברים, אבל מה שהוא יראה זה כל הזמן בסדר. להעמיק את הראייה של שני <מח> <כלי> הרב <מח> וכל <השעות>. מה <מח> שאומרים. אז זה התשובה האמיתית למחלה ואין. זו התשובה האמיתית לזה. צריכים ללמוד מאמרי חסידות בראייה, בעקבוניים כשאתה רואה את הדברים. צריכים במיוחד לראות את התמונה של הרמב"ם, צריכים להתפלל מתוך ראיית אלוקות, ראיית, כמובן, לנסות להמחיץ את עצמך, כי הקדוש נמצא פה לידך ונמצא בכל צומח וכו'. אבל זה מרפא את המחלה הזאת של העולם, של העין. בוודאי שמזכות זה גם הקדוש יפקח לנו את העיניים ונזכה סוף סוף לראות אור. זה לנו את העיניים האלה, שאטומות בעולם, ומי שלא מבין... אז חלק מהנקודה העיקרית שצריכים להאמין באמונה שלמה מה שאמרו שה... לנו שהמחסום לראיית האור האלוקי שאתה לא רואה אור וכי העיניים מלומשות בקליפה. אחרת זה לא מלא. אם אתה לא מלא עונג, תענוג, זדקות, תחושה של אור, זה לא מדבר אליך באמת צריכים להארים. כי זה לא סתם, יש לזה קליפה שמונעת. ואם אנחנו לא רואים גאולה, למרות שהיא כבר נמצאת, כמו שאמרה בילית, יש לנו קליפה לעיניים. אז לכן צריכים להפיר את החולי הזה. ופה אנחנו חוזרים ללשון של המדרש בלי שהסברת את לשאלה עדיין. ממך, בך הדבר תלוי. את החולי הזה של העין, במי זה תלוי? גם לא להגיד. טוב, mm -hmm. כשהקדוש אחר יוצא, הוא יוציא אותי משם. נכון, כשהקדוש אחר יוציא, יוציא אותך משם. אבל בך הדבר תלוי לנקות את העיניים. בלי שעוד פעם מבינים איך זה, אבל בך הדבר תלוי. צריכים לנקות את העיניים. אחרי זה, יש עוד חולי, אומר המדרש. חולי, חולי ויצר. מה זה יצר? יצר, מה זה חמימות? חום. אדמת דני חם. הקליפה של חם זה החמימות של, הקליפ, של היצר. יש חמימות של יצר. גם בחמימות יש דרגות. יש חמימות, היא לא נוראה כל כך. יש חמימות גרועה מאוד, זה נקרא בארצות חסידות שיש חמימות שהיא סכנה ושהיא חולש שאין בו סכנה. ויש חמימות. איך מרפאים, עכשיו מה עושה החמימות הזאת? בצורה פשוטה. <תקשיב> יש לך חמימות העולם, שזה היצר הרע. מה זה עושה לך? שהחום נעלם. אש אוכלה אש, אש אוכלת את האש. האש לענייני העולם אוכלת את האש לאלוקות. קודם דיברנו על האור. עכשיו זה חור, אש, חמימות. אז צריכים, יהודי צריך לדאוג שיהיה אש אלוקית שתחליף לו את החמימות לימי העולם. איך זה קורה? זה על ידי לימוד תורה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלינה. שילדי לומד תורה ומתמסר ללימוד תורה? הלימוד תורה ואפילו המגלה שבתורה, שהוא מתלהב כשהוא לומד, הוא עושה לו חום, זה את ההתלהבות של ענייני העולם. אז מילא, במי תלוי לקרר את ההתלהבות הזאת על ידי חום אלוקי? במה זה תלוי? זה תלוי בבחר. תלמד תורה כמו שצריך. תתעמק במה שצריך. אם לפקוח את העיניים... מתחיל במיוחד פניות התורה. לראות את המאמר חסידות בצורה מוחשית, לראות את הפנים של הרבי כמו שאמרנו, וגם חלק מהלפקוח את העיניים, כך מובא, זה כשאתה לומד, ככה הרב הרשם אומר שמה שאתה לומד, תראה שזה רצון השם, תדע שזה רצון השם. עכשיו העיקר שנותן לך לראות. אז זה ראייה מסוימת. מה מביא, מה מביא מתקנת החוק? זה לא זה בעיקר, זה לא דווקא העיקר, זה באמת ידיע עיניים, אלא פשוט ללמוד בהתלהבות. כל אחד שרוצה להתחיל התחלה חדשה בריאה, צריך להחליט החלטות בזמן הזה, בהתלהבות, שהוא מתחיל ללמוד גמרא, הלכה, חומה שברה שהיא בהתלהבות. עכשיו למה בהתלהבות? כי מי, ש... מי שלומד באמת גמרא וחומש והלכה, בפלפול, בהתלהבות, קודם כל זה מחמם את הלב. וזה באמת מאוד מעניין. זה מלהיג. יש בזה התלהבות. זה לא כמו ללמוד חסידות. ללמוד חסידות זה פחות מלהיג. יותר דירות. אבל מי שעומד מרא באמת, מי שנכנס לזה באמת, יש לו טעם של התלהבות. עוד פעם, זה ויתך דאורייתא, קריאה, לא טעם, לצערנו הרב לא ראו כאן מספיק כאלה שרותחים בתורה. זה טוב, זה זה החום הזה של התורה. אבל מה? פרית חדאורייתא הזאת, החום הזה, בא מדבר שאתה מבין אותו עד הסוף, שאתה מתלהב עליו. וצריך כל אחד, אתה חלק מבראתי את זריו בראתי לו את זרעת אבלים. תתלהב בלהבין משהו, תתלהב בלתפוס משהו. כשבדרך כלל ההתלהבות בא כשמבינים, כשמבינים ותופסים. לכן הוא בא ההתלהבות. ולכן, בואו נעשה החלטה שנייה. הקטע. אמרנו, יש, חולי זה עין. אז כולם לוקחים על עצמם לראות את התמונה של הרבי, לראות ללמוד חכיבות בראייה, זה ההחלטה, כדי להתחיל התחלה חדשה. <חל> חולי <חל> זה חום, יהיה צלעה, צריכים להיות בריאים. אז מה צריכים? להתחמם בתורה, ללמוד ככה. תהיה, אפילו תלמד קצת, אבל תיכנס לזה, תבין את זה. פה צריך להשתבין. אדם שלא מבין לא יכול להתחמם. איך זה עובד? לכן יש צד שנובע בחסידות שהבינה זה אש, חום. החוכמה זה אור, אבל הבינה זה אש. כדי להתחמם אתה צריך להבין. כמה שאתה מבין יותר מה מבינים באמת, זאת מה אפשר להבין באמת? הלכה, דף גמרא, אתה יכול להבין. אתה יכול להבין סברון, אתה יכול להבין... אתה יכול להבין כי זה ירד לבינה. תורה שבעל פה ירדה לבינה. חסידות באמת אי אפשר להגיד. באמת אי אפשר להגיד. כאילו מבינים, זה אומר האדמו"ר הזקן, והמאמר לא תשבית, שתניות התורה זה כמו מלח שממתק את הבשר. אבל מפני שבתורה... מגלל שבתורה זה הבשר עצמו, בשר זה אש. איזה בשר עשית? מה? על האש, על האש. על האש. העיקר שיהיה על האש. למה? כי הבשר הוא אש, זה הדמימות של הבשר. <much> זה האש, זה הבינה, בשר אדום, בסדר? תעשה את זה כבר פעם הבאה, תעשה את הטיפול הכי טוב, איזה בשר הכי טוב על האש. אבל אני צריך שיהיה אש. זה החמימות של הבשר. הקדוש ברוך הוא בנה, עשה מנה מאיתנו את הדם. אני רואה איזה לא רוצה את הדם, תוציא את הדם. זה מהתיקון של האש הזאת, של הגשמיות. אבל אחרי הכל, יש כאן את האש. ובתורה, החמימות הזאת, הבשר, זה דף גמרא, או דף שולחן ארוך, כשאתה מבין את השח ואת התג, ואתה יודע להתפלפל, כשאתה מבין את זה, זה האש. זה החמימות. עוד פעם, מי שלא טעם, מי שלא טעם, לפחות יריח. לפחות יריח. אבל אם אתה... שמענו לא מזמן. ברדיו, שהיה איזה שביתה של המחבלים, בבית סוהר. עשו שביתה. עשו שביתת רעב. עשו שביתת רעב, כן, עשו שביתת רעב. הם רצו לאכלב אותם לאכול. אז אמרו שאם הם לא יתחילו לאבול, מה הם יעשו? יסימו חוסר על האש שמה. כנראה לא תמרניקי מעמד. אבל יריחו, אז אנחנו נפחות ניכנס לבית מדרש, תריח קודם כל. תראה, יהודי שלומד שולחן ערוך, שח, טל, גמרה, תריח את זה, זה ייתן לך פעם. זה יתלהג. יתלהג. יתלהג. יתלהג. עד ש... איזה... אני צמחוני. לא מדבר אליי. אני לא... אני שותה מים. כן? תתלהב על זה, תגיע, תרגיש... אז זה כמובן גם חשב, אבל זה בדיוק, זה האש של היצר הרע, שהתיקון שלו זה לימוד תורה והתלהבות. זה נסיר את החולי הזה. כשהלימוד תורה והתלהבות זה הפרעת החולי הזה. ואז נגיע למקום האחרון, שהוא הכי קשה. כמה הרי פתח הולכים ויורדים פה בסולם של המחלות. ככה נראה, המחלה הכי עדינה זה העין. היא חושמת אור, אבל אתה לא ממש בתוך הקליפות. המחלה השנייה זה החום. אז בחום, חום לעולם. חום לעץ המחלה השלישית הכי קלה זה הקור של עמלק. מחלה ו... החומריות כל כך קשה אצלך, שאתה נשאר כל הזמן קר. אדיש, אדישות. חמרה בתמוז קרירה לב. החמור, החמור, גם בתמוז, מה זה תמוז? תמוז השמש בבורץ מתן. חם בחוץ. לחמור, אומרת הגמרא, לחמור בתמוז קר. חמור בתמוז קריאה. קר לו. איך קר לו כל כך חמור? כי הוא חומר, הוא חומרי, הוא אדיש, הוא לא זז, הוא חמור. פשוט חמור. מה, מה אפשר להגיד עליו? חמור. רק קר לו. <coughs> ככה... וליהודי יש את המחלה הכי קשה, שהוא פשוט נשאר קר. זה נקרא חולי וצילה. הוא נשאר קר, נשאר אדיש. ואת האדישות הזאת, אומר הרב לעכשיו, אי אפשר לתקן אם לא יעשה שווה. פה את הכור צריכים <ח Seal> לשבור. את החום אפשר להכניס שדה התלהבות של תורה. את העין צריך לראות, להסיר את הראייה. אבל את הקרירות צריכים לשבור. מה יחמם את החמור? זה לא כתוב שם, אנחנו רק מעריכים כמה... <resistor> <Stro definicy> כמה מכות טובות על החמור, ואם לא יעזור לו לא החמור, יחטוף עם ברזל, עם דורמן כזה, שיקפיץ אותו. אז, מכה יותר חזקה, כן, אני לא, פעם לא התנסיתי בהפעלת חמורים, אבל אם יש כאן מישהו שהתנסה, הוא פתאום חרא לי... המורים יש בהם את הקריאות הזאת? כן, מה זה מבין? קיצור, צריכים לזעזע אותו בחמור. והזעזוע, הזעזוע שלנו זה קשורה. יהודי צריך לשבור את החומריות. לשבור. פשוט להתחרט, לכאוב, איך עשיתי את זה, איך אני רחוק מאלוקות, איך אני שבוי בתוך ההגישות הזאת של העולם, איך לעניינים גשמיים אני בהתלהבות. ועוד דימוי תורה, עוד מצווה, איך תזיז אותי. אז יש את הקליפה הזאת של חולי, שזה הכל. ואת כל החולי הזה שבעצם מוציא, מכניס אותנו, שלושת הדרגות האלה של החולי, לא נאריך לזה, אבל כל הדרגות האלה של החולי שמוציאות אותנו, מכניסות אותנו לגלות ומוציאות אותנו לחיות באמת בתוך גאולה, בתוך בית אמיתי, בתוך חיים אמיתיים, כל הדרגות האלה של, ה, של החולי צריכים להתמודד איתם ולתקן אותם. וזו הפרשה, השיא השם ימחק כל חול. צריכים להסיר את זה. צריך דבקות בחסידות, ודבקות בנגלה, צריך לעשות תשובה על הקרירות שלנו. צריכים לעשות עבודה, ואיתה אתה יוצא, עכשיו, במי זה תלוי? בך זה תלוי, אומר, בראשם. אל תגיד שלצאת מהמצב הבעייתי הזה, שכמובן הבעיה הזאת יכולה להופיע, כמו שאמרנו, יכולה להופיע בענייני קדושה שלך, יכולה להופיע בענייני בית המקדש שלך, יכולה להופיע, הכוונה, יכול להופיע כל, אחד, כל אחד מהדברים האלה, כל אחת מהצהרות האלה, יכול להופיע בכל מיני מקומות. ולצאת מהבעייתיות הזאת, בך זה תלוי. קח אחריות, ולכן אני חוזר בואו נדבר על זה בצורה ככה, אתה, כיוון שאנחנו בט"ו באב, אתה עדיין לא השתדכת. לא השתדכת. במי זה תלוי? במי זה תלוי? בכלל זה תלוי. זה עניין שלך. למה? למה זה בכלל זה תלוי? אולי אתה הולך לפגישה ולא רואה מי נמצא מולך. אתה לא רואה פשוט, לא מביא לך דמות. יש פעמים עיניים אטומות. אולי אתה הולך לפגישה והחום שלך נמצא בכל מיני מקומות וזה לא מאפשר לך. אולי אתה סתם אדיש, שלא מצליח לצאת מהאדישות שלך והכירות שלך. אבל במי זה תלוי? בך. תסיר את החולי הזה, את המגבלות האלה שתלויות בך. אתה תפתח, מה הקדוש בר לא רוצה שזה יעבור? תמצא, אתה תסיר את הקדמה שלך, זה יגיע. אז באתי לקחת את כל האחריות על עצמו, להסיר את המניעות שיכולות להיות כל מיני סוגי מניעות שחוסמות אותו. וכדי להסיר את כל האחריות שלא ישלח אותה לקדוש בר. כי הרבה פעמים, או קרוב לוודאי, הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו מדברים על זה, נחטו באב, זה יכול בכל התחומים. הקדוש ברוך הוא נותן לך ורוצה לתת לך עכשיו כבר את הנעולה האמיתית והשלמה. הוא נותן, מי מונע אתה? בכלל זה תלוי, להסיר את זה. אז כך אחריות. לכן כשהרמב״ם מדבר על ליחוד תשובה ואין הגאולה הבאה בתשובה, אלא בתשובה. בדעולה, בין גאולה פרטית, בין גאולה כללית, אתה יודע, גאולה קריאה ותשובה. מה הרמב״ם כותב בהלכות תשובה? פרק שלם להסביר לנו שהכל תלוי בחיות של הבחירה החופשית. אז ממילא יהודי צריך קודם כל להבין שהבעיות שלנו וזאת משנה אם הבעיות שלנו יתגלגלו על ידי האחרים, יגילו אחרים אותם. בעיות שלנו הן באחריות שלנו, הולך על עצמו. רק בך הדבר תלוי. תבחר בטוב, תעשה תשובה, תצא מזה. קח את כל האחריות. אל תחפש אחריות על אחרים. קודם כל קח אחריות על עצמך. אפשר להגיד, בעצם... לא משנה איזה בעיה, שהיא תלויה באלף גורמים אחרים. קודם כל, הכל תלוי בך. קח אחריות, בך הדבר תלוי. אחרי שאתה לוקח אחריות ואתה יודע שהכל תלוי בך, או אחרי שאתה תעשה את הדבר האחר, זה לא משנה דבר שני, אתה צריך לדעת ששום דבר לא תלוי בך. הכל אצל הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר אם הכל אצל הקדוש ברוך הוא? תהיה שמח, תבטח בו, תתפלל אליו. הכל תלוי בו, הכל תלוי בו. תתבטל אליו. תבטח בו, תהיה שמח. אחד המבחנים העיקריים של ביטול, איך אדם ידע אם הוא ייבקל, איך הוא מקבל בביטול את ההוראות שעובדים. אז גילה למוזמר אדמו הזקן, בת ספר התניא, באיגרת י"א, איגרת י"א, שם באיגרת י"א שכתוב, שם הוא מביא את הביטול, בטל רצונך מפני רצונו, ביטול, אדם כבר בביטול. הוא מעריך להסביר איך אפשר להיות בביטול, ואז הוא מבטא שבמה הביטול הזה מתבטא? שהוא שמח בצורה שלומה על כל מה שעובר לך. השמחה מעידה על הביטול. אז ממילא, כשאתה יודע שהכל בקדוש ברוך הוא, והוא עושה את הכול, זה לא משנה כמה הצלחת להיות שותף שמה. מה אתה עשית? אמר, אתה מבין על הידע. עשית הרבה שם, בקבירה הזאת. אבל כיוון שהוא עושה את הכל, תהיה מביטול, ותהיה שמח, ותבטח בו, תסמוך עליו, עד הסוף. <אז> כי הוא <הכל. אז> ובאותו זמן, <אז> אתה צריך לעשות את הכל. קח <אז> אחריות. ואם יש בעיה רק קטנה של ותיקח על מה שקורה, וזה בך תלוי, מי שיסתבך עכשיו, זה מה שרצינו. זה כאילו הנקודה. וכשני הדברים האלה, כל אחריות לצאת מהחול היא דעה. אנחנו צריכים לקחת אחריות מלאה. אל תאשים אף אחד. קח את כל אחריות עליך כדי לצאת מהגלות שלך. ובאותו זמן הקב"ה ישמח בצורה שלמה. את הרעיון הזה, שהוא נובע ודאי מהרבה מאמרי חסידות ובהרבה מקומות, אני לא בדיוק באמירה, כמו שכרגע אמרתי את זה, אבל זה ודאי נובע מהרבה מאמרי חסידות, יש אחד המקומות שראיתי ב... כבר לפי הספרים הקדמונים הרעיון הזה נובע, זה חובת הלבבות. כולם יודעים שאיך סומכים על הקדוש ובוטחים בו, הרבי שהלך לסופר חובת הלבבות, בשער הביטחון. אבל בשער עמודת האלוקים ב... בחובת הלבבות, לא בשער הביטחון. בשער שפחות לומדים אותו, כי, כי הרבי לא יפנה לשם. אבל בכל אופן, בשער עבודת האלוקים, כתוב שם, הוא גם מדבר על הביטחון. והוא דן גם שם בסוגיה שאנחנו מדברים עליה כרגע. ואומרים כל מיני דעות. כל מיני דעות. בדיוק הסוגיה, שם בשער עבודת האלוקים, הוא דן בנושא שדיברנו עליו מה הנושא? הנושא שאומר, הקדוש ברוך עושה את הכל, או אתה עושה את הכל. הוא מביא שמי שיסתכל על הפסוקים, יראה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, וגם אתה עושה את הכל. פסוקים סופרים, להסתכל במאמרי חז"ל, וכך הוא אומר שם, בשם עבודת האלוקים. אחרי זה אומר, והדרך הנכונה והאמיתית זה לבטוח בקדוש ברוך הוא כמו שהוא עושה את הכל, ולעשות, לבחור, לקחת אחריות, כאילו אתה עושה את הכל. הוא לא פתר את הבעיה, רק אמר שצריך לעשות ככה. בצורה הזאת שכרגע נגמר. הרעיון הזה זה רעיון מי שמסתכל בכל מאמרי החסידות, בשיחות של הרבי, אפשר להתחיל כרגע לא להגיע לכם את המוחות יותר מדי, אבל מי שיסתכל בהרבה הרבה מאמרי חסידות והרבה מושגים, בייחוד זה נכון לגבי המושג דעת עליון ודעת תחתון, כמו שהרבי מביא בשיחות, שבדעת עתידיון אקבל פה עושה את הכל ודעת תחתון אנחנו בוחרים, ושתי הדעות האלה מסתגרים, מסתגרים ביחד בעצמות. יש הרבה הרבה להעריך ולהסביר את הרעיון הזה, אבל לא פעם זה, מה שחשוב לנו כרגע זה העיקרון, הכלל. והכלל הוא, הכלל הוא שאנחנו עכשיו מתחילים דרך חדשה. דרך חדשה הוא מושג, כמו שאמרנו. כמו שהתחלנו היום בתחילת ההתוועדות, שעכשיו מתחילים, אחרי כתבר אב, מתחילים, מתחילים עכשיו, שנה חדשה. וההתחלה צריכה להיות, לה... מה זה להתחיל התחלה חדשה? יושבים יהודים שעדיין בין המידה שלו קיים אצלם, כפשוטו. צריך להתחיל עכשיו, להקים בית, לקחת אחריות ולהקים בית. יש יהודים שיש להם קשיים בבית. ט"ו באב אומר, צריך לבית מקדש. צריך להתחיל, לדאוג שהבית יהיה כמו שצריך. יש יהודים שעדיין לא לומדים כמו שצריך, וכך הלאה. העיקר, כולנו, כל אחד לפי עניינו ומקומו, במענה חיים וזונה, פגשנו ברוך להיות, כל אחד צריך גאולה. אנחנו צועדים לקראת הגאולה. איך צועדים לקראת הגאולה? בידיעה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו לגאולה, הכל בהשגחה פרטית, הכל בידיים שלו, צריך להיות שמחים, בטוחים, רגועים, לסמוך עליו בצורה שלמה, לדעת שהכל בהשגחה פרטית, מה שעברת, מה שאתה עובר. מה שתעבור, הכל בעיניים שלו, הכל מושרש במחשבה קדומה לאט, והכל בעיניים שלו לגמרי. ובאותו זמן, וזה לא במילים, צריך להתבטא בהרגשה ובלב, בשמחה אמיתית, צריך להתבטא בהרגשה ובלב, ובאותו זמן, קח אחריות עד לכל עליך. הכל תלוי בך. בך זה תלוי. ובכה תלוי אם אתה תראה משיח או תראה עולם, ובכה תלוי אם אתה תהיה קר או חם, ובכה תלוי אם אתה תלמד או לא תלמד, ובכה תלוי אם תמצא את או לא תמצא את השידוך. זה תלוי. תעשה, זה תלוי באותו ישות שהיא יכולת שאתה תגבר עליה. בכה זה תלוי. ואם בי זה תלוי, אז לבי תלוי. איפה הקדוש ברוך הוא? לא, הקדוש ברוך הוא. הכל אצל הקדוש ברוך הוא. זה תלוי בו. אם תלוי בו, מה אתה רוצה באמת? אני הולך לשאול. לא, אל תלך לשאול. צריך לשאול את הרגלות, הכל תלוי בך. ועוד פעם, ההתרוצצות הזאת בין שני הדעות, שם נמצאת האמת האמיתית. שם האמת נמצאת בהתרוצצות הלא מובנת בין שני המקומות הללו בנפש. שני המקומות האמיתיים. כמו שהזכרנו עכשיו בהרחבה, שם נמצא האחד עשרה. האחד עשרה נמצא שם. אז לחיים לחיים, שנעשה את זה כל אחד לפי עניינו, כל אחד יעשה את זה, ושכל אחד יעשה את זה בטוח שאנחנו צועדים לגאולה. לחיים לחיים. כל המעשה במקום הקודם, והדעיית שמא לא יהיה מקום באותו סדר גודל השתיכות הזאת אבל ככה הכול אני חושב סיפורי שזה מה שעומד לקרות, אז אני צמחתי בידי והרחשתי שתהיה בזה תגומה מאוד מאוד חיובית להקלחה ולהתקרבות. אבל אני רוצה לקשור והיום שבו קמים מהשבעה